Ako be desekreti abadu, yeah, benko <Celtxsio> sebiak. Ozan zer gehiagin bat egin zubixtan daren. Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegitu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost kloon edo bost zantzeriztzen ezperfektuak behar. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Bueno, garaibatean diska guztiak egia ziren brailean, ez da? Binilo zaharroiek zulotxoak zituzten eta horratzak zuen zulotik zulora eta horrek sortzen zuen hortza. Gaur egun e, ez dut osondo ulertzen e, zein den kompakt disken e, sistema. Baina, bueno, e, gehiago esan nahi genuen e, musikarekin eta letrarekin lortu nahi genuela alako harreman sinestesiko bat alegia zentzumenak E, Naaz Masian egontzitzen entzulearen buruan eta gu kontatzen genituen historiak, itzez kontatzen genituenak jendearen buruan irudiak bihurtzea eta kontzertuetan ikusten ziren irudiak e, bueno, entzutea eta bueno, unkitzea azkenean jendearen bihotza eta, eta zentzumenen asketa hori izatea. Ongi etorriak entzule. Asteburu honi begira jarriko garen honetan, gaur Jon Martin bertsulari eta Beira taldeko kantari eta sortzaiaren erranekin abiatu dugu gure kulturatala. Biar, Beira taldeak Brailean izeneko bere 3. lan luzea aurkeztuko baitu, Hondarribiko itsasetxea auditoriumean eta entzunduzuen bezala, Brailean izeneko lan honetan beti ere bertsularitza eta musika uztartuz Unkitzen gaituzten kantu horiez osaturiko lana digute aurkeztuko bihar gaueko zortzitatik aurrera ondarribiko itxasetxea auditoriumean. Guduzela itan bomba bat eta, gero beste bat lertzen zen Baina tarteka loka zartean arrosa bat gertzen Babeira taldearekin abiatu dugu emankizuna. Biarrondarribiko itsasetxea auditoriumean ikusi al izango baitugu taldea bere hirugarren lanarekin eta bihar ere Brailean izeneko diska ezagutu ondotik Maider Zabalegiren Bakargako esteinako lana ere zuzenean entzuteko aukera ederra izango duzue. Dakizuenez, Elkar Sigilluarekin Maider Zabalegik azkenaldian zuei izenburupeko lana du atera Ilusioak eta Ametsak present maitasunari buruz mintzo den disko eder batala kontatu digu Maider Zabalegik. Ba, bon, nik gustu utz maitasuna ez ezakit. Azkenean Dela gauza bat asko muitzen gaitu ez, Ezakit gauza bada burua, burua kontrolatu dezakegu, batzutan behintzat, beste askotan juten zaigu. Baina hon, azken nian bilotzada gauzaba, bilotzak ez daka ez kulturaik, ez religioik, ez ez generoik ez, oi sentitzen dezu eta sentitzen bazu sentituit jezu. Orduan, hon ikustu dizkauntan, niretzako bon, motor bada maitasuna. Nen maitasuna gauz askoren kiko, askoren tza sentitze dut ez, Ordun, bai, Maitasuna da hon bezala, dolua dago ere asko. Nik uste dut, oi, baide lagai bat azkenian, jaiotzen gehan momentutik garbi dugun ez? Taupada bat martxan jartzen den bezala, taupada bat gelitzen da ez? Orduan, nik uste dut, urte guztiagoetan bizituitu dan poro zesuekin, e, bat dolua ere netzako izan dudala, fundamentala. Bai, dolu txikiak ere askotan, eh? Zakin dikustut, ama izaten zean ere, doluak bizitzen juten naiz nahiz, seme bizirik egon, ikastola dian momentua, nik dolu prozesu bat bezala bizitu dut. Ordu nor, bueno, ba asko bizitu itu tolakoak, eta, eta geroera berian, bueno, badaude beste gai batzuk ere, ba, prostituzioan inguruan badaude, errefusiatuen inguruan ere badaude gai batzuk, eta bueno, bai, pixka bat uste denetik dagola! Bamar kantu zorsaturiko lana, ondarriiko itsaxesa auditoriumean entzuna izango duzue bihar zuzenean gaueko zorzietatik a eh, goan hartu beira, taldaren ondotik harituko dela Maider zabalegi ere sartzeak bost eurotan dituz esalgai eta hiru eurotan heMSortzi urtetik beherakoenttzen. KULTUR ALEA ba, Kontzertu batetik beste batetara ondarri bitik baionarako bide hartuko dugu orain Gaur baionan ilo mainetan zueben taldearekin batera begiz-begi taldeak e, zuzeneko bat eskeneko baitu. Eta ez edo nolakoa bere ibilbideko azkena izan baita ala errandegute behintzat. Gaueko behatzi terditatik aurrera. Izan dira kontzertuak eta begiz-begi talderen azken kontzertua bada ere badirudi di aldak eta baten baitan emandako dako erabaki ere. Badele, alak kontatu dugu, Xabi Etxemarrik. Nahi ginoen argitu gure musika estiloa, eta hama urtez estiloz uh, alatu diau eta nahi du guri argitu post estilo hortan uh, gure proiektua indartu. Eta beraz uste diau uh, nahi zeta taldeik ideak uh, kasik berdiniak izan diren behar. Izen ez aldatu jenen burian argiago izaiteko, eta, ara, xinpleki, eh? Ba begiz begi xabi etxeberri entzun duzue, eta beraukerran bezala ealdak eh? eta baten baitan, begiz begi italdeak gaur agur errenen du baiunan, loemainetan gauako behatzi terditati goiti, eta, da, azken aldiz, begiz begi italdea entzun nahi baduzue, gaur ba, behatzi terditan izango duzue itzordu, eta jakin bost eurotan duzuela sartzea. Alea Eta este buru honi begira jartzen ari garen honetan, beste itzordu bat ere azpimarratu nahiko genuke gaur, eta senpererako bide hartuko dugu, igande honetan, larrekon, otxalde talderen kontzertua izango baitu zue, eta dantza eman aldi bat izanen baita. Zarena zarelako taldeak azkenaldian sorturiko gizarte ikuskizuna du holtzaratuko. Ikuskizun honen inguruan, eta zarena zarelako taldeaz, mintzatu izangara peio agejekin, eta bere herren gogorak arreko ditugu. E, bai, e, zaraen nazaraleko e, dantza taldea e, sorkuntzetan ari da. Horain arte baditu ditu e, zorzi bederatzi sohkuntzak eginak eta aldiuntan e, us, gure gaiazen bakarrik gizonen dantzak emaitia. Abiatu gira eskoela herriko do dantzetan, berezeki soka dantzak eta gizon dantzak Eta hori da gure lehen partea eta bikarren parte batean joan gira atzegirat Eta Turkiarat, Greziarat baita Boliviarat Nun badiren ere uh, mutildantza guri zen gure uh, azken sorkuntza gure uh, gaia baita ere Argentinan egiten den tangoa, gizonezko tango, tangoa hori baita tangoaren hasieran, uh, gizonen agitean egiten baitzen. Beraz huri da uh, zaren nazarilako engaiamendua uh, engai amendua edo nahike edia, beti sokuntza bat egitea bainan uh, mugari gabe eta edo zen ahluetan uh, indoz. Ba, zaren Nazarelako taldeko behioa entzun duzu eta duzuetagoan hartu. Zaren Nazarelako taldeak egizarte lana holtzaratuko duela igandeuntan, senpereko larrekon eta aurretik ere hor txalde taldeak ba, berazken lana du aurkeztuko txaldeko lauetatik goit. Sartzeak salmentan dira eta zaldubik ikastula den alde izanen da itzor du. Eta senperetik baiionarako bide hartuz beste behin ere, Glen Elkarpen etxean aipatuko dugu gande ontan Pirich borrrotxeta Mari motototxo pailazoen azken ikusgarria izannen du zuela borobilean izenburueko lana darabilte azken aldionetan honetan pailazoek eta baiionan izango dira aldionetan goizeko hamar eta erdietan. Jose Maria Gerritxe, borrotx bailazarena egiten duen lagunak. Ikuskizun honi buruz, zera? Kontatu digu. Paidazok kalean izango gara, eskolan izango gara, eta kalean izango gara. Eta etxean, bizilagun petra daukogu Jeronimo. Beti erretxinduta, ba bueno. Gure arazotxe dauzkagu paidazun artean, baina gainera, bizilaguna daukagu ere, beti daukaguna atzetik, segika. Itzala bezala. Eskola dagoa zenean, Jeronimo ere, bertak oate zain da, baina kaso honetan, Maribel handere dago, eta Maribelek ez du eskolan txirri nimaite, biolinea joz, eiten ongi ongietorrea egunero. Eta barrazki joak egin gara eta kalera joango gara Euripean eta garantzea jo aurri, parkean jolasteari gozatzeari, ongi pasatzeari, Sentimenduen txokoare izango dugu eskolan, Marimo Totsi Jeronimo kerriete ingo diolako, beran ditortzera gatik eskolara. Eta plazan berriz egin Jeronimo ekin topo dugu. Kaso honetan frontoian. Hora egara guzokasaltuan jolazean, baina utoriko da beha pelotarekin. Eta gatazkatzoba sortuko zaigu, ze harentzan nahi dulekua eta guk ere jolaztun nahi dugu. Beraz, ikuskizunean, ba, Maribel, Jeronimo, topatuko ditugu, Haino baitare barrazki joa eta lagun joztalariak eta beste pertsonaiak ere. Eta etxean, eskolan eta kalean, ba, borobilean eseribarko dugu. sortzen zeitzik unga eta eskatzua konpontzeko. Lurrean, borobilean, gara denok elkarri begira. Nork bere mina, nork bere desira, tirabirak tirabira. Borobila, elkarrizketan ari da. Bayonako Glen Elkarten etxean igande, onta nizango duzeko izeko marter itzordu, eta bipindu Elkarteak antolaturik Bayonako Luma aurtsa aldeko hitzordua izanenda. Bayonako! bayona hartzen egiak hamar urte! Horren karietarat, piritz porrotz eta marimototz eldu zaizkigu bayonako glen elkartetzerat. Noiz, marxoalen lauean igande alekin goizeko hamarak eta Tokiak hain zinetik erosten halko dira? Bai, bistan dena. Bayonako elkar dendan, miagitzeko eki dendan, azparneko suriatean eta luma baiona horzen digian. Ederra gori, ez da onduguan! familia Bustiarekin, Piritz Porots eta Marimoto txan Borobilean ikusgarri begirat Borobilean! Martxoaren lauean! Borobilean! Borobilean! Kaixo, guli hartaldea gera eta ostiraronetan arratsaleko lauretan kantuz kantu saioan izango gara gure dizka aurkezten. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Itzorduan itz badira asteburuntarako buru ontarako, gomitan itz luzatzen dizkigute aste buka erantan, baina dena gezinaipa eta hau seizan da garkoan egin dugun autua. Hori bai, azken batekin burratu nahiko genuke gure emankizuna, Gaur berean Saran lurberri gelan Ruper Ordorika entzunari izango baitugu. Gaueko behatzietan bakarkako ema na lider bat eskeiniko dugu Ruper Ordorikak bere azken lanaren bueltan. Guria gustatua izeneko lanaren bueltan. Bauser erranda Eta azken gomita honekin geldituz, niraldetik besterik ez. Gero arte esaten dizuet arratsaldeko lauetan, etan kantuz kantuzkantu emak izango baitugu Lier eta Aldareekin. Izanungi. Ici era Para ti tuigna ni un clara E hoitzeak itsarsoa chi murutsen intzen Zabeko mollara eraman behar jendeura Hainan lehan sordutu gabea daramatzar Salzeeta kresalaz mela mela egin da Tzapatia faltsuak karele Egarriaren gainana Maren ostru Zure zen geen betrhe airan dituzetel gee hortz noiz zitsurik didn zain oletgetun ikor Same berrer manna in politics kazera lorik kirak bai duta el bihotzaren letxu bizatea bai duta hau zie guskor bizatea bai duta astinoen Kostrum, zure izanari mennegi. Kotzak be abadu. Bekuselia. Zergiak indert ez biztan talen. Gona, bakkatuko lan zuen, zinema zitzegiten dastu mara izi. Singelz zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburua ez ari zaita bost, kloon edo bost antzeriztzen ezperfektuak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA